Шагай здивовано глянув на нього. Отець Леміш зрозумів цей погляд, і щоб затерти немиле враження, яке викликав Пищук своєю заувагою, почав півжартома, а півповажно. «Мій швагер, треба вам знати, дуже гострий суддя. Не хотів би я попасти йому в руки. Знищив би мене своїми параграфами». «Суддя мусить бути гострий», боронився Пищук. «Пробував я бути милосердним. Пробував мирити». А не судити? І що ви собі гадаєте? Мало мене в біду не впакували. Так перекручували мої слова і так глупо толкували мої добрі наміри, що мені дисциплінарка грозила. Тому-то я тепер вже не бавлюся в ніякого миротворця, лиш тримаюся букви закону. Так каже параграф, і на сьому бить». Наш народ добрий, симпатичний, коли його коротко в руках тримати, але попустіть ви йому лиш трохи вішки, то він вам зараз покаже, що вміє. Ганя, котра на хвилину вирвалася, була з кухні і присіла біля своєї тітки, з острахом глянула на суворого суддю. Добродійка Ялецька нахилилася до своєї сусідки. «Це ваш брат. Тіточний, кавалір, бездітний вдовець, приїхав до нас на відпустку». «Довго побуде. Може, місяць. Він, знають, пані, урядник до шпіку кости, але людина чесна і правдива, як мало хто. Дуже ми хотіли би оженити його в якійсь добрій родині, бо боїмося, що здичавіє на старість». Ганя, почувши це, зірвалася і побігла до кухні, а добродійка Ілецька ще ближче нахилилася до своєї сусідки. «Певно, грошей шукає». Гроші ніколи не зашкодять, але йому їх не конче треба. Хата загосподарована, платня досить гарна, обезпечений чоловік. «Гарна партія», – завважила хазяйка дому. «Навіть дуже», – притакнула гостя. «Він, так сказати, чорновид, і людей, може, трохи загостро судить, але як візьме собі молоду й добру жінку, то відміниться. Так-так, буває, що одружиться, то зміниться». Притакнула добродійка Єдецька, але чого це наші панове так гарячаться у розмові? Панове дійсно гарячилися, попавши на одну із найбільш пекучих питань на працю над народом. Шага і отець Леміш тримали разом. Оба не лиш народівці, але й народники кріпко стояли на тому, що обов'язком кожного інтелігента є йти в народ і разом з ним добиватися кращої долі. Пищук був другої гадки, він казав, що його обов'язком є бути пильним і справедливим суддею, а так звана народна робота – це добровільний даток. Ніхто нікого до неї силувати не може. Ніхто, крім національної совісти, додав отець Леміш. А що таке національна совість, обрушився Пищук. Коли ми не знаємо, що є совість взагалі, то як ти від мене можеш вимагати якоїсь там національної совісті? З того тільки непотрібні колізії виходять. Які колізії? Які? Хіба я тобі маю толкувати? Параграф і судейський обов'язок наказують мені одно. А так звана національна совість чогось зовсім другого від мене буде вимагати. Ось тобі і колізія готова. На те ти інтелігент, щоб ті вимоги якось погодити. Дякую тобі дуже. Я присягав і ні на які компроміси не піду. Бо й пощо? Невже ж ви гадаєте, що від тої вашої народної роботи народові справді краще стане? Смішно? Приймім, що ти в своїм селі допровадив до того, що твої парохіяни не п'ють, що вони не позичають грошей у жидів на високі проценти, що мають свою крамницю і так далі, і що в той спосіб село заощаджує річно тисячу, ну, скажімо, навіть дві тисячі ринських. І гадаєш, що ти у щасливе в село? Того я не гадаю, але на всякий спосіб я йому поміг, я підніс його добробут А як же підніс? По-перше, з поступом поступають також життєві вимоги Бо той просвічений селянин хоче краще вбратися і смачніше з'їсти, і книжку купити, і газету А звідки він на це грошей добуде? То одно, а друге, коли держава чи тут сейм запотрібують грошей, то наложать вищі податки і то, що ти зі своїми парохіянами Ощадив, дякуючи так званій Поступові, піде, якби Вітер змухнув. Пищук проговорив це, ніби з кодексу Відчитав, і оком повідника Глянув по приявних. Але на своє превелике дивусь Почуття не побачив. Навіть отець Ілецький не притакував, тільки Зітхав, набиваючи файку тютюном. Тому суддя шукав у голові Якогось нового, ще сильнішого Аргументу. Але поки найшов, Леміш перебив йому питанням. Так ти тоді гадаєш, що всім нам вистачить тільки свої урядові обов'язки сповняти, а про решту краще потурбується висока влада. А щоб ти знав, що то ще наймудріше, найпрактичніше, поправив шагай. Пищук згори подивився на нього. І ти, Грицю, пан, казали його очі, а уста промовили. Треба нам мати хоч трохи довір'я до тих. «Що у Відні сидять, мої панове? Ви гадаєте, що туди дурні вкличуть?» «Різно буває», – кинув Леміш. «Різно, різно. Втім то й біда, що ви недоцінюєте людей. Гадаєте, що всі дурні, а тільки ви мудрі. А тим часом мені доведуся бути у Відні, і я переконався, що воно якраз противно. Себто, що там самі мудра геля, а тут самі телепні». «Прошу мене не ловити, за слово, я переконався, що там вони журяться нами, бо приці нема такого господаря, щоб не журився своїм господарством». Шагай скривився, Семаківський витягнув хустку і обтер спочене чоло, а отець Леміш лиш рукою махнув. «Ну, братчику, якщо ти такої гадки, то ми нині не добалакаємося з тобою». Отець Ілецький, як господар хати, зрозумів, що пора перейти на іншу тему. Може, ми заграємо собі преферанса? Пан суддя грають, правда? Граю, сухо відповів Пищук. А ви, отче, сусідо, граю, але не високо. По кілько ж тон. По п'ять крейцарів найвище і без літаючої птички. Най буде. А панове, звернувся господар до шагає і до Симаківського. Ті здвинули раменами не музикальні. А кого ж ми четвертого візьмемо? Може, пані позволять? «Добре, – згодилася добродійка Лемішева, – тільки не гнівайтеся, панове, як я вам сфуширую мізерку!» І всі четверо засіли до зеленого стола. Добродійка Ілецька скористалася з того, що не потребує бавити гостей, і непомітно висунулася до своєї боківки. Вона не могла довго сидіти, бо крижі її боліли, а на карти навіть дивитися не хотіла. Лихий їх вигадав, скільки то нещастя через них. Що такого цікавого бачать мужчини в тих образках? Ще якби діти бавилися ними, то можна би їх простити, бо діти. Але такі старі хлопи не раз давніше хотів їй чоловік хоч Маріяша навчити, але вона карт навіть до рук не брала, і навіть пасьянца не викладала ніколи, бо і пасьянц діло непевне. Все ж то якесь ворожіння, чи щось. Дивувалася, що Лемішева сіла до карт. Така мудра жінка, і карти, та ще обстрижене волосся, каже, бутьом то її голова болить, як коси носить. А де десь перше не одна, коси мало що не до сих п'ять мала, і як котру голова боліла, то від мігрені, а не від довгого волосся.